Що ти? Я і сам не знаю чому. Моя легенда проста, він усе оповів, випукло у кольорах. Щось мені все зробило? Поклик далеких доріг, може, повітря не знаю, бачив, як там гвалтують, б'ють, убивають за те лиш одно, що хочуть собі щось урвати, ешелони женуть звідтам, собі, на родину а як забить полковника чи капітана, кипіж на всю Чечню. Чужу мені і ніяко. Перепортав життя. Все лише порожнече, ніби я і не жив. Які претензії? ет, Але ж ти його замочив, того педеля. Так, я його замочив. Але рідну крову собі не замочиш. Ну як? Може, мені-то далеке. Тачик не був патріотом, ніколи не був і не є. Завтра нас обміняють, де і на кого. Ти зваж. Може, ти і не хочеш? Тобто, як то я не хочу? Може, не хочеш свободи, вона тобі осоружна тепер? Мірша вгасив цигарку, вимочив у стіні мокре. Учора українські повстанці при Дністрові захопили полон сина відного. «Генерала? Грібочки збирав, чи малину чи можна навіть морожку. Відки знаєш?» «Радіо», – галолойкає. «Я не чу, бо спав, може. Отже, дивись, що відпустять, а що? Вибору маєш мало. Салавки, калима, жінка, діти, дивись». Мірча мовчав цілу ніч. В тиждень щось говорили, Трохи так, незначне, Мільше переживав Ще раз своє життя. Ліс, Літо, сокира В руках, між дерева, Печериці мовчать, Листя шумує В низах непоквапно, Поволи, фіра скрипить, Вуйко чмирячить траву З мокриним кризаком, Я чую себе сильним, Маю сокир в руках, між дерева, А там під ногами зірки. Наберу жмені принесу ляні сміяти. Розлізуться з килими, Відрепатаються на стелю, Світляки коливань сині і зелені. Супер, правда? Мовчі, відчуваючи сніг. Знову, знову літак, хмурий ранок. Вогні лето ще спить. Мірча спав на мішках. Тачик чомусь не міг. Марив днем і чекав Містр почерез Ністер у нарешті. Кроки відлунюють в тиші і даленіють. Десь посередині моста тачик бачить хлопчика. Хлопчик минає повагом їх і біжить. Мірча. Біжімо і ми. О, ви добре зробили, підтвердив потім хлопак із добрими, з медом очима, і геть зовсім без брів. Кацапи не втрималися, вдарили чергою в міст. Партизани сиділи коло вогню. У сірих бушлатах, як миші, варили тирбу. Ну як, що як? Успіх, як боротьби. Пострілюємо. Мірша тачик сіли до них ближче на свої наплечники. «Ось тут кацапи водки!» Мірша пошпурив у муші з пароплях і конзервів. Хлопачура зразу рвучко, як ртуть, схопився на ноги, траснув чергою в то і запахло гнилью і денатуратом. «Ви не розвідники? Нє? Ми не ГРУ і навіть не ФСБ. Ви нам не потрібні, тобто як? Натурально. Ми пішли на це обмінь тому, щоби нагадати з що часів Карвалана, Ніць у них не змінились у цих пархатих кацапів. Мети ми досягли, цілий світ Веремії. І добре. Даємо вам по гранаті, та й дебуляйте до мів Україну далеку, доспівав хлопчу раз. Голос мав безподібний. Тобі в оперу? Ні, ми козаки, не для цього. Добре, бувайте. Зараз тут буде бій, йо. І не до вас мені буде. Тачики мірча взяли собі по гранаті і пішли. Чуєш? Я вперше в житті нікому не є потрібен. Дивне якесь почуття, дике, аж невимовне. О, а я навпаки чую себе потрібним. Кому ти потрібен? Тобі. Ти ж без мене пропадеш З твоїм кацапським акцентом. Ага. То що, береш мене зі собою? Ну, звичайно, пішли. Між Україною, а Україною густо, темно, А подекуди світло, зелений ліс. В лісі мені не везе. Ед, карамана забили, красивий був. Не нагадуй мені, провілявчика, йо, і про нього теж. І йшли далі мовчки, слухали, У лісі гуло, бджоли, сосновий ялиновий мед, Нями вколи? Ні, в Росії. галяві розклали їсти, Оси лазили мішулами, А муха синя іскрепенецька Крапнула у горні. Геть капосне! Мільша поморщився, а тачик пошпурив пріч муху, висогнув смачно. Бери. Раптом на них налетіли, не знати звідки міцно сплетені сіті. Як були з видалками в руках, тягнено їх про скущі колючі ожини. Кинуто перед ноги, смолоскипив вогню. Хтось перетяв сітковину тисаками стрічан. Мільша задеревів. «Що? Мо не чекав? Навіть і не подумав. Думати треба, орел. Радіо ми слухаємо. А? Це що за воїн? То, що з вирішчаком. Тачик. А, за шалону? Ага».